Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nesta'inuhu wa nesta'afiru Wa na'ozu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina Min yahadihillahu falamudilla lah Wa min yudril falamudilla lah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taku allaha haqqa tukatih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 yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yut'i illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd sholatu nabiyil mustafadiah syurudin ikhwati fillah para pendengar yang dirahmati Allah sekalian bin Allah subhanahu wa ta'ala nusiya 29 hingga berikutnya daripada suratul ahqaf a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa is sarafna ilaykana faram min aljin yastami'unil qur'an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 Yaghfir lakum min dhunubikum wa min adhabin alim. Wa man la yujib da'iyallahi fa laysa bi mu'jizin fil ardhi wa laysa lahu min Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu wahai Muhammad serombongan jin yang mendengar bacaan Quran maka ketika mereka mendengar bacaannya Pembacaannya mereka pun berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya Maka ketika telah selesai mereka kembali kepada kamu untuk memberikan peringatan Mereka berkata, wahai kaum kami, semua kami telah mendengarkan kitab Al-Quran diturunkan setelah Musa Membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus Wahai kaum kami, terimalah seruan Muhammad yang menyeru kepada Allah SWT Dan terima dan berimanlah kepadanya, nisaya dia akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih dan mereka itu tidak menerima seruan orang yang menyuruh kepada Allah maka dia tidak akan dapat melepaskannya siksaan Allah di bumi padahal tiada pelindung baginya selain Allah mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Selama-lamanya kita dikuasai sekian, konteks saya ini masih lagi bincang tentang seruan kepada hidayah. Bagi kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa setelah Allah menyebutkan kepada mereka kisah kaum Aad dan apa yang terjadi kepada mereka Kehancuran, kebinasaan Kerana buatan syirik yang kufur Yang terus-terus dalam kehidupan itu Maka Allah menceritakan kepada mereka pula Penghinaan dan celahan kepada mereka Dengan mengatakan bahawa Jin, golongan jin lebih baik daripada mereka Kerana mereka lebih cepat menda'wah Mereka menyampaikannya kepada kaum mereka Cepatnya beriman Kulian lalu kita telah lihat Ada segelintir para pemikir Islam Yang cuba merasionalkan diri mereka Mengatakan bahawa jin yang dimaksudkan dalam Al-Quran Bukannya makhluk yang berakal mukallaf itu Yang dicipta daripada api Mereka mengatakan bahawa dia melibatkan virus lah, Ia melibatkan potensi negatif Dalam di manusia yang Allah sebut Dengan kefahaman yang mudah Orang faham pada masa itulah Ada pula yang mengatakan bahawa Ia merupakan segolongan manusia yang duduk dalam hutan Pandangan-pandangan lah, pelik ini Kerana golongan ni kita bimbang Menjadi seolah-olah Jadi Muqtazila Tahu tak Muqtazila? Muqtazila ni golongan yang sentiasa Menggunakan logik akali Kan kesatu tanda keangkuhan tuan-tuan Bila seseorang itu menolak Atas nama ilmu Kewujudan sesuatu yang disebut oleh Quran Dengan alasan Tidak dapat diukur dalam makmal Tak dapat dibuktikan dalam eksperimen Bukankah mereka semua sedar Banyak perkara yang terjadi masa ini Sebelumnya dahulu dianggap sebagai mustahil Begitu juga, begitu banyak informasi Al-Quran Al-Karim bawakan Yang dahulu dianggap oleh para ilmuan pada masa itu tidak benar Dulu ditafsirkan secara Metafora sahaja Tapi kini telah terbukti kebenarannya Dan tidak perlu lagi kepada bentuk-bentuk metafora untuk memahamkannya Sedangkan sedari para pendengar yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian. Jadi, adalah satu keangkuhan. Kalau orang menggunakan akal dia untuk membahaskan isu Quran ni Dia akan jadi jahannam, tuan-tuan Dia akan jauh daripada Allah Subhanahu SWT Makin hari, makin sesat barat dia Jadi, golongan jin ini beriman kepada Allah Subhanahu SWT Mengapa kamu tak beriman? Dulu dah dibawakan kisah kaum ad Kaum yang ingkar ni Allah SWT telah pun tenggelamkan mereka Kini Allah bawakan pula kisah jin Setelah kita huraikan panjang lebar tentang kisah jin ni Dari sudut maknanya Dari sudut peristiwa yang berlaku pada hayat Nabi SAW Berkaitan dengan isu ini Ada beberapa pandangan dikemukakan oleh para ulama' Jadi Nabi SAW telah pun berdakwah kepada golongan jin Ada beberapa riwayat lagi yang menarik Tentu Anil Rahmat dikasihi dikasihkan sekian Dikutarakan oleh para ulama' tafsir Contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari Bahawa Nabi SAW ni bila Dilihat oleh para sahabat Mereka pun cemas Mereka mencari Nabi SAW Akhirnya keesokan hari Waktu subuh Barulah mereka dapat melihat Nabi SAW Nabi Telah pun menjelaskan kepada mereka Ijtama'u ilayah Fi katirin kana bainahum Fa qadaytu bainahum ilhaq Dalam hadis, Walaupun hadith ini musal Tapi dikemukakan oleh Ibn Jarit Tabari Ibn Abi Hatim Daripada Katada Bahawa Nabi SAW Bukan saja telah berdakwah kepada mereka Bahkan Nabi juga telah menjadi kazi Hakim untuk menyelesaikan masalah yang berlaku di antara mereka iaitu ada seorang di kalangan jin terbunuh. Nampaknya jin pun mati juga tuan-tuan. Jadi bila terbunuh ini dibunuh oleh seseorang maka Nabi telah menjadi hakim sesama mereka. Ini juga merupakan satu pandangan yang dikemukakan para ulama. Selain daripada itu adalah kisah dakwah Nabi pulang ke Taif selepas mendapat penganiayaan daripada kaum Saqif. Selain daripada itu Memang mereka datang untuk belajar daripada Nabi SAW Seperti yang berlaku kepada para sahabat yang melihat Perkara tersebut Nabi telah tandakan kawasan kelilingnya Dengan kaki Nabi SAW menjadi satu lingkungan Nabi telah bersabda kepada sahabat ini ibnu Mas'ud duduk di sini jangan keluar Kalau kamu keluar nanti kamu akan disakiti oleh mereka Maka ibnu Mas'ud pun dapat melihatlah Bersama dengan Nabi SAW ni datang turun awan gelap melilingi Nabi Dia tidak dapat melihat dengan jelas Apa yang berlaku itu jadi ada berbagai-bagai riwayat yang telah kita kemukakan, bahkan ia berlaku dalam peristiwa waktu yang berbeza-beza, bukan dalam satu waktu yang tertentu saja, tapi ia tetap berkaitan dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pak kepada kita, dakwah ini Islam ini tidak terbatas kepada golongan manusia semata-mata, bahkan ia juga melibatkan golongan jin. Dan inilah pandangan yang sahih di kalangan para fakah bahawa jin turut menerima taklif. Mereka diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW beriman dengannya dan disuruh untuk mati dalam Islam itu perintah Allah kepada mereka. Kalau mereka ingkar kita telah bincangkan dalam surah Al-Rahman yang lalu. Lamiyat misfunn insanu walla jann min qablu insanu walla jann wa min dunhihi maja'natan ya maasharul jin wal insinistatum antam fuzu mina qtaril sammawati wal ardi faamfuzu. Itu kita telah bincangkan bahawa Jin dan manusia ni sama-sama mendapat taklif daripada Allah SWT, mendapat perintah, Dipertanggungjawabkan dengan dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwanul Muslimin. Kemudian kita dapat lihat dalam ayat ini Allah menjelaskan perintah Allah Subhanahu Wa Taala jelas kepada kita tentang isu yang namanya keimanan golongan jin ni. Bahawa mereka ni Merasa hairan Mengapa sekarang Berita daripada langit Sudah tidak dapat Kita ketahui lagi Lalu Mereka diutuskan Sebahagian mereka Untuk mencari Apa sebabnya Dan akhirnya mereka telah menemui Sebab tersebut datangnya Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW Dan kini Segala perhitungan ni Tetapkan Allah SWT Untuk dilaksanakan oleh Para malaikat Tidak lagi dapat didengari Oleh golongan jin Yang Sebelum itu Pada zaman jahiliah mempunyai hubungan yang rapat dengan ahli-ahli sihir, toknojom, pawang dan sebagainya. Nanti kita akan bincangkan surah al-jin. Wa jahanna harasan shadida wa shuhuba. Kini bila jin naik ke langit untuk mendengar apa-apa ketapan oleh perintah Allah Subhanahuwataala itu, maka dia dihambat dengan api yang menyala. Tahibintang, kilat dan sebagainya. Kalau sebelum itu jin dapat menanamkan pengaruhnya ke atas manusia yang lemah sehingga dapat disesatkan kini tidak lagi dapat berbuat begitu dengan kelebihan Islam yang diutuskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini telah kita ceritakan pada kuliah yang terdahulu. Sekarang apabila mereka tahu dan mereka pun melihat kebenaran Quran bila dengar mereka pun masuk Islam. Baik. Kemudian Betullah ayat yang berikutnya iaitu i'wan Allah Subhanahu wa ta'ala a'unzubillahi minasyaitanir rajim. Awalam yaraw anna Allaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihi innabiqadir. Biqadirin ala ayyihil mautaa bala innahu ala Dan apakah mereka tidak memerhatikan bahawa semuanya Allah yang menciptakan langit dan bumi sedang dia tidak penat kerana menciptakannya? Dia berkuasa menghidupkan yang mati Ya, sesungguhnya Dia maha berkuasa atas segala sesuatu Jadi setelah ayat yang lalu menguraikan Berbagai persoalan Prinsip melibatkan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW Khususnya berkaitan dengan tema utama surah ini Sekarang tibalah waktu Membawa kepada penutup Tirai Yang ditampilkan dalam bentuk Pertanyaan mengandungi makna kecaman ini soalan ni tuan-tuan, istifaham untuk menunjukkan kepada kecaman gaya soal untuk mengecam terhadap mereka yang tidak menyambut seruan Allah SWT bahkan mengabaikan kitab suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW itu, jadi Allah berfirman kat sini apakah mereka tak memperhatikan kandungan quran yang begitu jelas apakah mereka lalai hingga tak memperhatikan bahawa semuanya Allah yang mencipta langit dan bumi, segala isi yang terdapat antara keduanya, dengan segala keistimewaannya dia tidak pernah penat dia menciptakan, mengatur segalanya. Apakah mereka tak perhatikan, tak menyedari bahawa Allah SWT berkuasa dari waktu mula-mula dia menghidupkan makhluk itu kepada ia mati untuk menghidupkannya balik semula. Kerana Allah SWT yang sebenarnya maha berkuasa atas segala sesuatu. Isu bahasa Arab, ya ya di sini, Walam ya ya, ya ya ni antara lain mahu maksud tidak. Mengetahui arah yang sebenar Tak mampu nak menguruskan Tak mampu nak mengendalikan Tak mampu nak melakukan satu dengan baik Kadang-kadang ada orang anak baru lima dah tak mampu nak uruskan dengan baik Kadang-kadang ada orang memiliki pekerja Setakat 20 orang pun dah tak mampu nak uruskan dengan baik Ini ha, manusia sifat tuan-tuan Apatah lagi kalau pekerja berjumlah 2000 orang Begitu juga dalam perkahwinan ada seorang isteri pun tak mampu nak uruskan dengan baik Nak tambah lagi lagi Menimbulkan banyak masalah tuan. -tuan. Jadi makna ya'ya ni letih Sifat manusia Jadi makna mana tersebut Ditampung Dalam kandungan perkataan tersebut ya ya. Walam ya ya. Dia tak mampu Jadi pernyataan ni mengandungi makna Bahawa Allah SWT ni Maha mengetahui Dan ilmunya mencakupi segala sesuatu Secara terperinci Bukan macam ilmu kita yang mengetahui setakat Terperinci Surface, takat permukaan saja tuan-tuan Tapi Allah SWT ni pernah kita bincangkan Ilmu Allah ni bukanlah bersifat juz'i Macam ilmu kita tapi ilmu Allah SWT ni Bersifat kuli Dan bukan sangat Mengetahui, menguruskannya Menetapkannya dan semuanya Mengikut ketapan yang telah Ditetapkan oleh Allah SWT Yang telah digariskan itu Allah SWT tidak pernah penat seperti yang Dikatakan oleh golongan Yahudi Kemudian kita lihat Dari sudut tiba di sini وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى يُهِيَا الْمَوْتَى بَلَا إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Perhatikan perkataan Qadir yang pertama atas wazan Fa'il Yang kedua Qadir Yang mengikut pada wazan Fa'il Qadir Sebenarnya Merujuk kepada kuasa menghidup Yang mati Sebab Allah gambarkan وَلَمْ يَعْيَا بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى ي tapi kalau Qadir Qadir Ada yang ada di situ Qadir Dia merujuk kepada Kuasa Allah SWT atas segala sesuatu Ini beza dia Wazan fa'il dengan fa'il Jadi Perkara ni agaknya disebabkan Bahawa menghidupkan yang mati Memerlukan kepada satu aktiviti sahaja Sedangkan segala yang Merangkumi banyak perkara Maka sesuai untuk Diletakkan Menggunakan, mengandungi makna tunggal yang Dan banyak berulang-ulang Innahu ala kulli shayin qadir Jadi beza antara qadir, merujuk kepada satu sifat Allah SWT Qadir, dia merujuk kepada banyak kuasa Allah SWT Kemampuannya, kudratnya yang melampaui segala Jangkauan, pengetahuan Ilmu kita Iaitu sebab Allah gunakan Dua perkataan dalam struktur wazan yang berbeza segenap ini adalah indikasi sekian. Kemudian datang ayat yang ke-34. A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Wa yawma yu'radul kafaru 'alan-nari alaysa hadha bil-haqq. bala wa rabbina qala fadhūqul bima kuntum takfurun. Dan hari orang-orang kafir dihadapkan ke api neraka, bukankah ini satu kebenaran? Mereka menjawab, ya Allah benar wahai Tuhan kami demi Tuhan kami. Lalu Allah berfirman Maka rasakanlah seksa itu disebabkan kamu dahulu selalu ingkar kepadaku Jadi setelah terbukti melalui ayat-ayat tentang kemustian berlakunya hari kiamat Dan setelah yang lalu menegaskan kuasa Allah menghidupkan Mematikan, membangkitkan manusia untuk menerima balasan masing-masing Kini ayat yang sedang kita bacakan ini tuan-tuan Mengungkap sekelumit peristiwa yang akan dialami oleh para penerhaka sedikit gambaran. Nanti kita sambung pada kuliah akan datang. Lanjutannya menuju kepada penghujung surah ayat ke-35. Cantiknya mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan ayat pembukaan dahulu. Insya-Allah kita akan tinjau pada kuliah akan datang. Allahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabarakallahu fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.